коли я підіймався сходами на другий поверх, де була комірчина начальника складу. Підійматися туди в мене не було ніякої потреби, але я підіймався, бо так минав час, та й у такі підіймання крутими східцями слугували за своєрідну зарядку. І ось на півдорозі щось тривожно тенькнуло в грудях. З несподіванки спинився, глянув униз, голова раптом запаморочилась, та я встиг схопитись за поручні. Я вже не раз підіймався цією металевою дробиною, як швидше можна було назвати сходи, але подібного ніколи не траплялось. Я побіг сходами далі, перед дверима оступився, але коли вбіг до кімнати, де сиділо кілька чоловік, зумів навіть покепкувати над своєю біганиною, над тим, що з доброго дива ледве не звалився. Але тревога вже жила в мені. Я розмовляв, але почував легеньку тінь страху, що десь таки чи піла за спиною. А Вона росла дорогою до відділу, і, опинившись у своєму кабінеті, я відразу подзвонив Люсі, бо виникла думка, чи не трапилося чогось із нею. «Є, є твоя ненаглядна. Де ж їй іще бути?» – сказав комаров, який узяв трубку. Я спитав Люсю, як вона себе почуває. Голос її видався мені навіть веселішим, і тоді я зі сміхом розповів, як мало не звалився зі сходів. «Будь обережним». Застерегла Люся. А то мені сон такий снився. Який? Поцікавився я. Удома розповів. Ти вже йдеш на обід? Ні, ще ж тільки дванадцята. А ми збираємось пити каву. Молодці, чи не заварити й нам? Сказав я, косуючи в бік Ірини. Бач, я тобі подала хорошу ідею. Ну, бувай. Ото і вся розмова. Потім я заварив каву, ми били її в трьох. Я кепкував зі щасливої сімейки, з їхніх почуттів, гасив щось схоже на заздрість і роздратування водночас. Словом, усе було як звично. Усе було як звично, тобто таки заздрив цьому незвичайному щастю інтелектуального дурника і ледаря, з не менш інтелектуальною повією, з якою, крім мене, очевидячки, спали безвіч чоловіків. Я часом стримував себе, щоб не розповісти Віталику про все – Правда, я бачу перед собою Іринине обличчя, благальні очі. Та не ці очі, ні, а щось суттєво ще стримувало мене. Ну, нехай, дідько з вами, думав я в такі жахливі хвилини. Я розумію. Не можу збагнути не лише цього кохання. Не збагну. Кохає Ірина Віталика так, як він її чи взагалі не кохає. Не збагну, що мені робити з Люсею. Її зацикленістю на пережитому на мертвому синові, на провині, якої може і не існувало. Виявилось, що позбавитись цього стану для неї навіть важче, ніж колись зійти з голки. Тоді несподівано допомогла вагітність. А чим допомогти зараз? Ми сиділи і розмовляли з нашою парочкою. Потім я прийшовся до проектного відділу, щось мене туди тягло. Навіть завів там доброго знайомого – Павла Адамчука, довготалесого насмішника, і часом заходив до нього. Павло травив анекдоти, політичні або про кохання, інших він не визнавав. Часом він міг несподівано перейти від анекдоту до розповіді про книжку, яку читав цілу ніч, а то ні з того, ні з цього, почати розповідати, як марудно сваряться його сусіди. Від мене вимагалося серед цих оповідок та анекдотів вставляти слово «друге», коли Павло робив паузи. І треба сказати, таким спілкуванням ми обоє були задоволені. Потім був обід, повернення у відділ, де я застав Віталика і Ірину в обіймах на підвіконнику. Прийшла Люба, комусь вичитувала по телефону за нерозпорядливість. Платон Григорович, наш начальник відділу, викликав мене до себе і спитав, чи Георгій Васильович поїде у відрядження. Я пообіцяв уточнити і подзвонив до Георгія. І раптом, коли поглянув на Любу, котра щось зосереджено писала, «В мені не знати чого почала рости тривога». Я встав і підійшов до вікна. Вікно трохи запотіло. Віталик і Ірина закохано надихали. Я протер скло і поглянув униз. З висоти четвертого поверху побачив там двох дівчат, здається, з бухгалтерії. Я вернувся на своє місце. Та щось тривожне, віддалене, але в'їдливе пульсувало в мені. Жило глибоко, але билися об шкіру, об жили, вперто виривалося назовні. Я пригадав, як сиділа Люба, коли в мене народилося вперше це відчуття а нічого особливого у Любиній поставі не було. Тоді чому? Я проклав місток далі й стрепенувся. Телефон. Перед тим Люба розмовляла по телефону, і я почув якусь фразу, отже тривога легенько тенькнула ще тоді, під час розмови. І тут я кинувся. Драбина. Люба вимовила це слово. Він піднімався по драбині. Ні, не так. Але не станеш вже питати, як вона сказала на правді? І я пов'язав – стривай. Я пов'язав це з тим, що сам сьогодні підіймався по дравині. Голова закрутилась, і я… Я ледве не полетів додолу. Але при чому тут Люба? Не знати, чого я вихором кинувся до стола з телефоном. Здивовано підвела голову сама Люба. Одна цифра, друга, третя. Далі диск вирвався з рук. Я знову набрав номер. Відгукнувся Комаров. «Кудись зникла твоя Люся», – сказав Комаров. «Як це зникла?» – перепитав я. «Ну, може, в магазин побігла?» «Я скажу, хай передзвонить. Чи тобі в цю ж секунду горить?» «Іди к бісу», – сказав я. Я поклав трубку і встиг подумати, що тривога моя смішна. Люся навпаки турбувалася про мене, бо їй приснився якийсь там поганий сон. «Поганий сон про щось. Увечері запитаю і разом посміємося». Щоправда, я так і сьогодні справді міг звалитися з цієї драбини. Я, здається, розповів це геть усім. Під час похорону і після нього. Проте, як я прийшов додому і не застав Люсі, то було уже ввечері. Я вирішив подзвонити до її подруг і став спускатися вниз до телефону. Уже при виході з будинку я й зустрів сусідку яка якось дивно, наче б застиглим поглядом окинула мене. Я минув її, подзвонив, але Люсі не було ні в Тамари, ні в Тані. Тоді я зателефонував додому до її батьків. «Господи, Андрію, ти досі нічого не знаєш?»